السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل تعاكب الليل والنهار عبرة لأولي الأغصار أحمده جل وعلا الذي أكرم إباده الأبرار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الغصار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حامل لواء الأبرار، صلى الله عليه ولآلله وأصحابه أهل البر والوفاء والإحسان والطقاء، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين جمجمة رحمني ورحمكم الله. الله سبحانه وتعالى، menyebutkan di dalam beberapa ayat Al Quran. Keadaan manusia. Khususnya orang-orang yang berlaku zalim di dalam kehidupan. Bagaimana mereka memandang kehidupan dunia yang telah mereka jalani. Sebagai kehidupan yang sedikit. Kehidupan yang pendek dan hanya sesaat saja. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan. Yawma yunfakhu fissur. إلا إلا إلا إلا dan hari tatkala sankakala ditiupkan dan kami mengumpulkan orang-orang mujrim pada hari itu dalam keadaan berkelompok-kelompok mereka berkata Sesungguhnya kalian hidup di kehidupan dunia ini hanya sepuluh malam saja. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kami yang lebih mengetahui ucapan mereka. Tatkala orang-orang yang paling bergelimang, paling nikmat dengan kehidupan dunia, mereka berkata, sesungguhnya kalian hidup hanya sehari saja. Kalian hidup hanya sehari saja. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yauma taqumus saati yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira saah wa kadzalika Dan hari tatkala hari kebangkitan hari kiamat telah tegak maka orang-orang mujrim bersumpah Bahawa mereka hanyalah tinggal di kehidupan dunia sesaat saja Perhatikan bagaimana mereka bersumpah bahawa mereka hanya hidup di kehidupan dunia hanya sesaat. Kemudian Allah menegaskan, Wakadali kkanu yufakun. Wakadali kkanu yufakun. Itulah hari-hari dari kehidupan di dunia ini yang sangat sedikit di sisi manusia. Pada hari kiamat, sahkan akan hari dari kehidupan tersebut adalah suatu hal yang tidak meninggalkan untuknya kesempatan guna membebaskan dirinya dari api neraka. Mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk meraih sorga Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi penyesalan tidaklah berarti. Kerana penyesalan-penyesalan tersebut adalah pada waktu yang tidak ada kesempatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan di dalamnya hatta idza jaa'a wa sampai ketika salah seorang dari mereka didatangi oleh kematian mereka berkata wahai rabbku kembalikanlah saya barangkali kalau engkau mengembalikan saya pasti saya akan melakukan amalan salih yang dulu saya tinggalkan. Maka Allah firman kalla sekali-sekali tidak. Itu hanyalah kalimat yang mereka ucapkan. Dan di belakang kehidupan mereka itu setelah kematian datang menjemput ada alam barzah hingga hari mereka dikembalikan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintah dengan menjelaskan Bagaimana keadaan jiwa tatkala telah datang ajal menjemputnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wa anibu ila rabbikum waslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adhab thumma la tunsarun wattabi'u ahsanama unzila ilaykum mir rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adhab baghtata wa antum la tash'urun an taqula nafsun يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين او تقول لو ان لي كره فاكون من المحسنين بلا قد جاءتك اياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين فان تبل الى kalian جميعا الى رب kalian dan berislamlah, berserah dirilah kalian kepadanya. Sebelum datang suatu siksaan, Kemudian kalian tidak akan mendapatkan pertolongan. Ikutilah apa yang, ikutilah sebaik-baik syariat yang Allah turunkan kepada kalian. Sebelum datang siksaan itu secara tiba-tiba, Dan kalian tidak menyadarinya. Saat itu seorang jiwa berkata, Wahai, betapa menyedihkannya, apa yang telah saya telantarkan dulu di sisi Allah dan dulu saya termasuk orang-orang yang moloq moloq dan ia pun menyesal wahai andai kata saya diberi hidayah maka saya pasti akan menjadi orang-orang yang bertakwa wahai andai kata saya diberi kesempatan sekali lagi maka saya akan menjadi orang-orang yang Muslimin. maka Allah firman bala bahkan engkau telah diberi kesempatan telah datang kepada engkau ayat-ayat kami engkau mendustakannya bersombong terhadapnya maka engkau pun tergolong dari orang-orang yang kafir mengengcari ayat-ayat tersebut. Itulah beberapa peringatan dalam Al-Qur'an akan waktu-waktu dari kehidupan yang sementara, saat-saat yang berlalu bersama seorang hamba dengan segera. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintah kaum muslimin dan muslimat untuk banyak bertafakur terhadap persilingan siang dan malam, perguliran Waktu-waktu di dalam kehidupan ini Yukalibullahu al-layla wal-nahar Inna fi dhalika la ibaratan al abasar Allah membolak balik siang dan malam Sesungguhnya di dalam hal tersebut Terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki pandangan hati Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Inna fi khalki al-samawati wal-ard Waktilafi al-layli wal-nahar La-ayat liulil al-bab Alladheena yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardhi Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adhaban nar. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat ayat-ayat bagi orang-orang yang memiliki hati yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan duduk dalam keadaan berdiri dalam keadaan mereka berbaring dan mereka selalu bertafakkur di dalam penciptaan Allah seraya mereka berkata wahai Rabb kami tidaklah Engkau menciptakan seluruh hal ini dalam keadaan sia-sia maka jaga lah kami dari siksaan api neraka. Karena itu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala peringatkan dari keterlenaan kelalaian dengan kehidupan dunia Allah mengingatkan Inna uada Allahi hukm, fala tajurrannakum al-hayat al-dunya, yajurrannakum bilaalhi al-qurur. Sesungguhnya janji Allah itu adalah pasti benar. Jangan sekali-sekali kehidupan dunia menilaikan kalian, dan jangan sekali-sekali syaitan memperdaya kalian. Dan Allah Subhanahu wa Taala juga mengingatkan akan bahaya berangan-angan, panjang pikiran terhadap kehidupan dunia. Dan Allah sebutkan bahwa itu adalah sifat orang-orang kafir. Darhum ya'kulu wa yatamattau wa yulkhifu al-amal fasawfa ya'lamun biarkan mereka makan minum dan menikmati kemewahan dibuat lalai oleh angan-angannya sesungguhnya mereka akan mengetahui apa yang akan mereka dapatkan balasan yang mereka dapatkan dari kehidupannya di dunia ini Kaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah sayyidul anbiya wal mursalin orang yang telah dijamin dengan surga Orang yang paling bertakwa kepada Allah Dan paling takut kepadanya Di dalam sebuah hadith Yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani Dari beberapa jalan Rasulullah didatangi oleh Jibril Kemudian berkata Ya Muhammad Ishma shi'ta fa'innaka mayyit Wa ahbib man ahbabta fa'innaka mufariku Wa amal Ma shi'ta fa'innaka majziyun bih Wahai Muhammad Hiduplah kau sesuka hatimu Sesungguhnya engkau akan mati. Wahai Muhammad cintailah siapa yang engkau cintai. Pasti engkau akan berpisah dengannya. Wahai Muhammad beramallah engkau sesukamu. Pasti engkau akan mendapatkan balasan terhadap amalanmu. Dan Ali bin Abi Talib r.a ta mengingatkan. Sebagaimana dalam sebuah riwayat muallak yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Ali radhiyallahu r.a berkata. Irtahalat ad-dunya mudbirah al-akhirah muqbilah wa li kullin min huma banun akhirah wa min abna'id dunya fainal ha yawma amalun wa la hisab wa ghadan ali sesungguhnya dunia telah pergi dalam keadaan membelakangi dan akhirat telah pergi dalam keadaan mendatangi setiap dari keduanya memiliki anak-anak Memiliki pengikut-pengikut Jadilah kalian anak-anak akhirat Dan jangan, janganlah kalian menjadi anak-anak dunia Sesungguhnya pada hari ini Hanyalah amalan tidak ada hisap di kehidupan dunia Dan di hari esok Di kehidupan akhirat Hanya ada hisap Perhitungan tidak ada amalan Perhitungan dan tidak ada amalan Di dalam hadis Bara bin Azib Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Majah dan selainnya Rasulullah s.a.w. pernah berdiri di atas kuburan. Kemudian air mata beliau mengalir. Hingga membasahi jenggot beliau. Kemudian menetes di atas bumi. Kemudian beliau berkata, Ya ikhwani, Limislihada faa'iddu. Wahai saudara-saudaraku, Untuk halian seperti inilah, Hendaknya kalian bersiap. Hendaknya kalian bersiap. Waktu-waktu dari kehidupan ini, Jangan membuat seorang hamba lalai dari kewajibannya. Dan di dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, "Nikmatan mabnun fihi ma kasirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bernasihat, memberi nasihat kepada sekelompok lelaki seraya berkata, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Iktanil khamsan qabla khamsin syababaka qabla haramik wa sihhataka qabla saqamik wa jinaka qabla faqrik wa faraghataka qabla syublika wa hayataka qabla mautik hendaknya engkau bersegera memanfaatkan lima hal sebelum datang lima hal manfaatkanlah waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu Manfaatkanlah kecukupanmu sebelum datang waktu kefakiranmu. Dan manfaatkanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Dan manfaatkanlah kehidupanmu sebelum datang dari kematianmu. Demikian beberapa nas ayat dan hadit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengingatkan kita akan pentingnya memanfaatkan waktu-waktu di dalam kehidupan ini. Kredit Allah Subhanahu wa taala terangkan dari sifat para nabi dan para rasul dari sifat hamba-hamba Allah yang beriman mereka bersegera di dalam kebaikan Allah memerintah wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardha as-samawati wal ardhu uiddan wa lil muttaqin bersegeralah kalian menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian dan sorga yang luasnya seluas langit dan bumi disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa dan terhadap kaum mukminin Allah memerintah, ulaiq yusariun fil khayrat, wahum laha sabikun. Mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan, dan mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba menuju kepada kebaikan tersebut. Dan sifat para Nabi dan para Rasul Allah menjelaskan, ulaiq yusariun fil khayrat, wa idaunana ragban warahba, wa kana lana khashiin. Mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan, dalam, hara, dalam keadaan penuh harapan dan penuh rasa takut dan mereka adalah orang yang khusyuk kepada kami beribadah kepada kami. Dan Allah Subhanahu wa taala sifatkan Rasulullah sallallahu alaihi dengan sifat penghambaan di berbagai ayat. Dan Allah Subhanahu wa taala perintah nabinya untuk berada di atas fondasi penghambaan ini hingga ajal datang menjemputnya wa abud rabbaka hatta yatikalyaqin beribadahlah engkau nabi Muhammad sampai kematian datang menjemputmu maka siapa yang menghendaki kebahagiaan yang abadi maka hendaknya ia dia komitmen di atas fondasi penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ajal datang menjemputnya kaum muslimin jemaah Jumat rahimani warhamakumullah dia hari-hari yang akan mendatang Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan umat Islam dengan sebuah bulan yang agung. Sebuah musim yang penuh dengan berkah dan kebaikan. Itulah bulan Ramadhan. Yang merupakan cita-cita dan dambaan setiap muslim dan muslimah. Karena itu, manfaatkanlah waktu-waktu yang akan berlalu tersebut. Dengan menyiapkan bekal pada diri untuk menyambut bulan tersebut. Jangan lewatkan bulan Ramadhan yang penuh dengan keutamaan itu sehingga seorang kadang keluar darinya bukannya membawa pahala tetapi membawa kerugian kerana tidak beruntung orang yang ramadhan berlalu bersamanya dan puasanya tidak menyebabkan ia diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak beruntung orang yang berlalu pada bulan ramadhan dia tidak mendapatkan keutamaan di waktu sahur dan tidak mendapatkan pengampunan dosa di waktu dia berbuka dan sangat merugi orang yang Ramadhan berlalu kepadanya dan doanya tidak dikabulkan padahal di waktu berbuka adalah tempat doa mustayabah dan juga tidak beruntung orang-orang yang berlalu kepadanya Ramadhan dan sifat serta kebaikan pada Ramadhan tersebut tidak mewarnai kehidupannya dan tidak mewarnai kehidupannya pada hari itu tidak memperbaiki apa yang telah lalu dan tidak Meningkatkan kehidupannya di masa mendatang. Dan juga tidak beruntung. Orang yang berlalu kepadanya Ramadan. Dia tidak manfaatkan. Dengan ibadah-ibadah agung. Seperti membaca Al-Quran. Di malam hari. Dengan solat. Kepada Allah SWT. Dan seluruh hal ini. Diperlukan kesadaran. Dari seorang Muslim dan Muslimah. Semangat untuk menyambut bulan tersebut. Kewajiban. Menyadari apa kewajibannya terhadap bulan Ramadhan yang sangat agung tersebut, Kerana itu manfaatkanlah waktu-waktu di dalam kehidupan ini pada hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendekatkan kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillah 'ala ihsani وشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدائي إلى ردوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد معشر المسلمين جمع جمعة رحيمني ورحمكم الله ساعات ساعة ذلك حدوبا akan terasa Betapa berharganya dan betapa besar nilainya nikmat dan karunia Allah yang sangat besar. Kalau kita mencermati umat-umat yang telah lalu, kita mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan Fir'aun, la antolallahi alaih. Dia ingin beriman, tak kala. Nyawa sudah sampai ke tenggorokannya. Dia telah mengucapkan keimanannya di dalam ayat Al-Qur'an. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya. Allah firman "Al ala wa qad asayta, qablu wa kunta minal mufsirin. Sekarang kamu baru bertobat padahal dulu engkau bermaksiat dan engkau tergolong orang-orang yang berbuat kerusakan." Tobat bukan pada tempatnya. Saat bertobat sudah berlalu. Yang dia tuai hanyalah penyesalan. Sehingga mereka pun dimasukkan dalam siksaan yang pedih. Di alam kuburnya. Dan di akhirat lagi tentunya lebih pedih dan lebih mengerikan. Perhatikan kisah. Orang yang membunuh seratus orang itu. Dengan semangat taubatnya. Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi yang tersisa dari waktu-waktu kehidupannya tatkala ia berjalan menuju kepada kampung orang-orang yang salih dia ingin bertobat kepada Allah di kampung itu dan hidup bersama orang-orang yang salih memperbaiki dirinya di tengah jalan nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala maka berselisihlah antara malaikat rahmat dan malaikat adab Siapa yang memegang nyawa orang ini? Malaikat Adab menyebut bahawa orang ini telah membunuh seratus orang, dan malaikat Rahmat berkata bahawa orang ini telah membunuh orang ini telah bertobat kepada Allah dan dia telah berjalan untuk bertobat tersebut. Maka Allah pun mengutus seorang malaikat dalam wujud manusia, kemudian menjadi hakim antara keduanya. Maka dikatakan kepada mereka berdua, ukurlah dua jarak bumi, bumi yang dia tinggalkan tempat dia bermaksiat dan bumi yang akan dia datangi tempat orang-orang yang salih. Kemana jaraknya lebih dekat, maka dia digolongkan ke sana. Begitu buminya diukur, ternyata ia lebih dekat sejengkal dari bumi orang-orang yang salih. Maka nyawanya pun dipegang oleh malaikat rahmat, dimuliakan oleh Allah SWT dengan satu saat dari kehidupannya yang dia hargai dia khiasi dengan taubat kepadanya di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lamaudiu sautin fil jannati khairun min dunya wa fiha wa fi sabilillah aw rahatun khairun dunya wa fiha sungguh tempat cambuk salah seorang dari kalian di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya dia memberi cambuk dia pakai berjihad di jalan Allah. Berbuat kebaikan. Satu hal ini dikatakan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Perjalanan di waktu pagi. Perjalanan di waktu petang. Di jalan Allah. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Perhatikan dari saat-saat kehidupan ini. Bagaimana nilai dan harganya. Dan di dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, raka'ata al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha. Dua rakaat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Namun kita adalah orang-orang yang banyak lalai. Keutamaan sedikit banyaknya. Memakmurkan kehidupan dengan ibadah kepada Allah, terbuka jalan-jalannya. Sangat luas cakupannya. Kalau seluruh saat dari kehidupan ini ingin kita hiasi dengan ibadah. Tidaklah cukup saat-saat dari kehidupan tersebut. Tetapi kelalaian mendominasi kita. Kealfaan adalah sifat kita. Quran di dalam menanggapi perintah. Itu adalah ciri dari kita. Banyak dari kita tidak sadar. Akan kebaikan-kebaikan dan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Kecuali kalau kematian telah datang menjemputnya. Kecuali kalau ni'mat itu telah dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala Keritu renungilah dari mana-mana kehidupan ini Dari saat-saat dan kesempatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan Gunakanlah kesempatan itu Dalam hal yang terbaik Yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan untuk menyambut kebaikan Seorang perlu bersiap Berbekal Berbekal dengan ilmu syari Berbekal dengan semangat Berbekal dengan doa Dan berbekal dengan hal yang mendekatkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menghiasi saat-saat dan waktu di dalam kehidupan kita dengan berkah dan kebaikan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Untuk mendapati bulan Ramadhan dengan penuh kemenangan penuh pahala dan penuh kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari golongan orang-orang yang diharamkan mendapatkan kebaikan orang-orang yang dilalaikan dan penuh dengan kerugian dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita semua di atas keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين